Fünf Freunde, Folge 140 Fünf Freunde und das geheimnisvolle Licht Eigentlich wollen die fünf Freunde nur gemütlich ihre Ferien miteinander verbringen. Aber schon in der ersten Nacht beobachtet Dick ein seltsames Licht auf der Felseninsel niedergehen. Als sie die Insel am nächsten Tag absuchen, entdecken sie einen verbrannten Busch und ein merkwürdiges Metallstück. Dann wittert Timmy etwas zwischen den Klippen am Meer. Aber die fünf Freunde können nichts entdecken. Vorerst nicht. Denn zwischen den schroffen Felsen verbirgt sich ein Geheimnis. Und hinter dem sind nicht nur die fünf Freunde her. Wir sind die fünf Freunde, Julian und Dick, Penn und George.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 Kennt ihr den? Wie nennt man ein helles Mammut? Äh, ein helles Mammut? Ist das nicht auch Mammut? Keine Ahnung, Mr. Mallory. Wie nennt man ein helles Mammut? Hellmut. <lacht> <lacht> Hellmut? <lacht> ich ich lache mich kringlich. Wo haben Sie bloß diese Witze her? Ach, von hier und da. Ich bin viel unterwegs und unterhalte mich gerne mit den Leuten. Und es gibt fast kein besseres Thema, um mit Menschen in Kontakt zu kommen, als Witze. Also, äh, abgesehen vom Wetter. Und was sagen Ihre Frau und Ihre Kinder, wenn Sie da und unterwegs sind? Oh, ich bin nicht mehr verheiratet. Und äh, Kinder habe ich auch nicht, leider. Meine erste Frau hat mich schon nach ein paar Wochen wieder verlassen. Meine zweite hat sich nach Australien abgesetzt. Und äh, meine dritte ist mit einem versicherungs durchgebrannt. Oh je. Und, äh, mit meiner vierten hätte es etwas werden können. So oft waren Sie verheiratet? Aber ja, da. Äh, was sind Sie vom Beruf? Gelernt habe ich Klempner. Aber gearbeitet habe ich schon als Tellerwäscher, Parkplatzwächter, Tierpfleger. Einmal habe ich sogar auf einem U-Boot gejobbt. Das war natürlich außer Betrieb und lag in einem Museumshafen. Ich saß an der Kasse und habe den Leuten die Tickets verkauft. Die Fahrkarten, bitte. Uh, oh. uh. Hier, bitte schön. Was steht denn? Uh, Hier, uh, bitte. Bitte sehr. Danke. Ihr wollt nach Kirin? Ja, genau. Mhm. Wir treffen da unsere Cousine. Ja, dann macht euch langsam mal fertig. Wir sind bald da. Machen wir. Danke sehr. Ach, wir freuen uns schon. Und Sie, mein Herr, wo ist Ihre Fahrkarte? Ich habe keine. Sie fahren ohne Fahrkarte mit dem Zug? Als ich einstieg, hatte ich noch eine. Und? Wo ist sie hin? Ein Lama hat Sie gefressen. Ein, äh, ein Lama? Als ich zur Toilette ging, stand es plötzlich vor mir und starrte mich so komisch an. Ich dachte schon, gleich spuckt es mir ins Gesicht. Stattdessen zupft es mir die Fahrkarte aus der Hemdtasche und frisst sie auf! Tja! Aber was? Wie kommt denn ein Lama? <lacht> Ach was! Ich mach nur Spaß! Wie bitte? Hier bitte! Meine Fahrkarte! Also, ich muss schon sagen, fast hätte ich Ihnen geglaubt. Also dann, wir erreichen Kering in fünf Minuten. Besonders glücklich sah der nicht aus. Nee. Sagen Sie, haben Sie keine Angst, dass Sie sich mit Ihren Scherzen mal Ärger einhandeln? Ach und wenn schon. Meine Devise lautet, das Leben ist traurig genug. Da kann ein bisschen Humor nicht schaden. Und ich liebe nun mal Witze. Äh, Witze und Bäume. <lacht> Bäume? Ich bin besessen von Bäumen. Auch deshalb reise ich so gerne, weil ich immer auf der Suche nach besonderen Bäumen bin fotografieren kann. In Karen gibt es einen, den müssen Sie sich unbedingt ansehen. Oh. Der ist ganz alt und knorrig und seine Äste sind ineinander verschlungen. Und bei Sonnenuntergang und von Weitem sieht er aus wie ein buckliger Treu. Total gruselig. Oh, das klingt interessant. Wo steht denn dieser Baum? Äh. Am Strand, nur ein paar Minuten vom Ort entfernt. Äh. Was ist denn, Julien? Wieso störst du mich dauernd an? Hat bestimmt mit dem Baum zu tun, was? Äh, äh, nein, ich... Äh, ich wollte bloß... Er wollte äh, dir bloß sagen, dass wir gleich da sind. Äh, genau. Ja, wir, wir sollten unser Gepäck bereit machen, okay? Ja, ja. So, auf geht's, Leute. Warte. Hier, auf die Tasche. Jawohl. <lacht> Mr. Mallory sah die drei neugierig an, bohrte aber nicht weiter nach. In Kirin stieg er mit den Kindern aus, verabschiedete sich und ging seiner Wege. Während die drei Geschwister auf George warteten, stellte Julian seine Schwester zur Rede. Bist du verrückt? Wieso erzählst du Mr. Mallory von dem Baum? Ach, deshalb hast du mich dauernd angestoßen. Du weißt doch ganz genau, dass der Baum in der Nähe des Geheimgangs steht. In der Nähe heißt nicht direkt daneben. Uns ist der Baum ja auch erst beim letzten Besuch aufgefallen. Und wenn Mr. Mallory den Baum sucht und dabei den Eingang zum Geheimgang entdeckt? Der ist doch durch Gestripp geschützt. Den sieht man von außen gar nicht. Und wenn er den Eingang trotzdem findet? Aus Versehen! julien hat recht. Du ja. hättest den Baum nicht erwähnen sollen. Sage ich doch. Habe ich aber nun mal. Es tut mir ja auch leid, aber es lässt sich nicht mehr ändern. Das ist Timmy. Hey, kein Wort zu George. Die flippt aus, wenn sie davon erfährt. Immerhin führt der Geheimgang direkt auf ihre Insel. Wie sollen George belügen? Ja, wir erzählen es ihr noch nicht. Und solange sie nicht fragen... Da seid ihr ja. hey, hey. Hi, Timmy. Oh, du bist ja ganz aufgeregt. Hast uns wohl vermisst, was? Wartet ihr schon lange? Aber nein, wir sind gerade angekommen. Hallo George, schön, dass ihr da seid. Habt ihr ja. Hunger? Oh, also ich schon. Ja. Dann kommt mal mit. Mutter hat Schokoladenkuchen gebacken. Oh, super! Wow. mir knurrt schon der Magen. Was ist denn, Anne? Freust du dich nicht hier zu sein? Doch, klar. Du siehst aus, als wäre dir eine Laus über die Leber gelaufen. Ach, Anne ist bloß ein bisschen müde. Genau. Von der Zugfahrt. Na dann ist Schokoladenkuchen ja genau das Richtige. Der macht oh. dich im nur wieder munter. Ja, dann los. Endlich wieder Ferien, ne? Das, das können eigentlich nicht immer Ferien sein. Nein. Das wäre wirklich klasse. Ja. Fröhlich zogen sie los. Nur Anne blieb seltsam still. Ihr machte die Sache mit dem Geheimgang Sorgen. Aber noch mehr Bauchschmerzen bereitete ihr die Tatsache, dass sie George nicht sagen durfte. War das richtig? Als sie das Felsenhaus erreichten und schon von draußen Tante Fennys Schokoladenkuchen rochen, waren die Zweifel erstmal vergessen. Mmh. Ist der lecker? Mmh. Mmh. Was habe ich den vermisst? Mmh. Ein Gedicht. Ach, mit 24 Strophen. Krieg ich, krieg ich noch ein Stück? Aber natürlich. Hier, bitte. Oh. Danke. Nicht übertreiben, Dick. Sonst kannst du dich gleich nicht mehr bewegen. Ja, und? Dann lege ich mich einfach ins Bett und mache ein Nickerchen. <lacht> Sind ja schließlich Ferien. <lacht> und? Was habt ihr in den Ferien vor? Ach, etwas Konkretes haben wir uns noch nicht überlegt. Wir lassen uns überraschen. Vor allem viel Essen. Ihr könnt doch mal wieder auf die Felseninsel gehen. George war schon lange nicht mehr da, oder? Das ist eine gute Idee, Mutter. Mhm. Was meint ihr? Na ja, klar, das klingt super. Mhm. Anne, hättest du auch Lust auf einen Besuch auf der Felseninsel? Ja, sicher, warum nicht? Begeistert klingt das ja jetzt auch nicht gerade. Sag mal, ist irgendwas? Nein, nein, das soll schon sein. Er ist ein bisschen müde von der Fahrt. Ach, dann solltet ihr den Besuch der Insel auf morgen verschieben und heute etwas Ruhigeres machen. Mhm. Zum Beispiel? Ja, der Rasen müsste gemäht werden und die Hecke geschnitten. Ach, Mutter, muss das sein? Also, ich habe nichts dagegen, Tante Fanny zu helfen. Und nebenbei können wir ein bisschen Frisbee spielen. Oh ja, gute Idee. Oder? Ja, so machen wir das. Okay, cool. ähm, Jimmy, hast du auch Lust? <lacht> Nein, dann los. <lacht> Gemeinsam legten sie los und hatten viel Spaß bei der Gartenarbeit. Was auch daran lag, dass sie immer wieder Pausen machten, in denen sie Frisbee, Federball und anderes spielten. Als Onkel Quentin endlich aus seinem Labor kam, hatten die fünf Freunde eine Menge erledigt. Waren aber auch ganz schön erschöpft. Deshalb ließen sie den Abend mit gemütlichem Grillen ausklingen. Als sie schließlich zu Bett gingen, waren sie so müde, dass sie sofort einschliefen. Bis auf Dick. Der hatte wohl doch etwas zu viel von dem Schokoladenkuchen gegessen. Und sein schmerzender Magen hielt ihn vom wohlverdienten Schlaf ab. Oh Mann, kann dieses Schlupper nicht einfach aufhören? Vielleicht hilft es, wenn ich ein bisschen auf und ab gehe. Dick, was machst du da? Ich kann nicht schlafen. Zu viel gegessen? Quatsch, ich will nur. Was ist das denn? Jetzt leg dich wieder hin. Julien! Ah? Das musst du sehen! Ich will nicht sehen! Will da schlafen. ist ein Licht! Vielleicht ein UFO! Ah? Komm schnell! Na komm! Na, da! Da! Du hast recht. Du glaubst auch, dass es ein UFO ist? Es, es gibt keine UFOs. Und falls doch, wieso sollten die ausgerechnet hier in Kirin landen? Das Licht geht nicht in Kirin runter. Das landet im Meer. Nein, nein, nicht im Meer. Das ist... Die Felseninsel. Wo willst du hin? Den anderen Bescheid sagen, das müssen sie sehen! Ja, schnell! Ach, warte mal! Das Licht ist schon wieder weg! Was? Stimmt. Dann sind sie also gelandet. Das war kein UFO. Sondern? Ich würde sagen, das finden wir morgen raus. Ich bin aber sicher, dass es das eine völlig logische Erklärung dafür gibt. Äh, meinst du? Es gibt für alles eine logische Erklärung. Am nächsten Morgen berichteten die beiden von ihrer Beobachtung. Und sofort waren auch George und Anne Feuer und Flamme und wollten unbedingt wissen, worum es sich bei dem Licht handelte. Deshalb machten sich die fünf Freunde gleich nach dem Frühstück auf den Weg zur Küste. Timmy war natürlich auch dabei. Also Dick glaubt, es war ein UFO. Mhm. Es gibt keine UFOs. Aber vielleicht ein Meteorit? Das könnte schon eher sein, ja. Oder einfach nur ein Leuchtsignal hm. von einem Schiff oder einem Flugzeug. Habt ihr Geräusche gehört? Äh, wieso? Dann könnte es auch eventuell ein Hubschrauber gewesen sein. Aber warum sollte ein Hubschrauber auf der Felseninsel landen? Naja, vielleicht musste der Pilot notlanden. Wir haben aber nichts gehört. Nee. Allerdings kam der Wind aus Westen. Das habe ich an der Fahne gesehen, die am Nachbarhaus weht. Der Wind könnte die Geräusche weggeweht haben. Ach, meinst du? Könnte sein. Hm. Hm. Wir werden es wissen, wenn wir auf der Insel sind. Ach, wahrscheinlich. Ach, der Eingang ist ja wirklich fast zugemacht. Stimmt. Ah, so, aber ankommen? na dann mal los. Ach, damit. <lacht> okay. George? Was ist? Vielleicht sollten wir nicht nachsehen. Denn wenn wirklich ein Hubschrauber auf der Felseninsel gelandet ist, war es vielleicht gar keine Notlandung. Sondern es stecken irgendwelche Verbrecher dahinter. Verbrecher? Wie kommst du auf so etwas? Also für mich sah das nicht wie ein Hubschrauber aus. Außerdem hat das Licht nicht geblinkt. Und das tun Positionslichter an Flugzeugen und Hubschraubern. Ich glaube auch eher, dass es eine Leuchtkugel oder eine Rakete war. Hm. Oder ein UFO. Tja. Dann allerdings ein sehr kleines. Mhm. Also wenn da Außerirdische drinstecken, dann wären sie vermutlich so klein wie Lämmer hm. oder Hunde. Hm. Hm. Naja, gut, dass wir Timmy dabei haben. Der beschützt uns auch vor Außerirdischen. ja. Also, gehen wir? Klar. Los geht's. Hm. Normalerweise würden die Freunde das Boot nehmen, um zur Felseninsel überzusetzen. Aber weil das einen neuen Anstrich bekommen musste, nahmen sie den Geheimgang der Insel begaben sie sich dann sofort auf Spurensuche, aber auf den ersten Blick entdeckten sie nichts, was auf einen Hubschrauber hinwies, geschweige denn auf ein Ufo. Als sie auf der Rückseite der Ruine suchten, entdeckte Julian dann aber doch etwas. Oh, was mich das mal an? Was hast du gefunden? Ein Busch? Ja, der ist total verbrannt. Komisch den jemand angezündet? Oder hat das etwas mit dem Licht zu tun? Also, falls es ein Meteorit oder eine Leuchtkugel war, müsste etwas zu finden sein. Hm. Ein, ein Stück Gestein oder so. Oh, seht mal hier. Hast du etwas gefunden? Was ist das? Sieht aus wie ein Stück Metall. Ringförmig. Und voller Ruß. Seht mal, man kann den mit F mit dem Finger abwischen. Hm? Tatsächlich? Das ist ja eigenartig. Was hat das zu bedeuten? Wenn dieser Metallring etwas mit dem Licht von letzter Nacht zu tun hat, ist das Objekt vielleicht hier runtergegangen und hat dann den Busch in Brand gesteckt? Ah. Dann ist der Ring auf den Boden geprallt und zwischen die Steine gesprungen. Das wäre möglich. Dann können wir Hubschrauber und Meteorit ausschließen. Genau. Und ein UFO auch. Ich habe ja auch gar nicht wirklich daran geglaubt, also …… aber was war es dann? Steh! Hm? Hört die nichts? – Nein, ich höre nichts. – Nur die Wellen, die an die Klippen klatschen. – Was war denn da, Em? – Ach, ich weiß nicht. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. – Timmy! – Er wittert etwas! Vielleicht den Unbekannten, der den Busch in Brand gesetzt hat. Oh, Ich denke, das Licht kam von oben. Möglicherweise hat es jemand erst nach oben geschossen ja. und dann ist es wieder runtergekommen. Das würde bedeuten... Der, der, der Unbekannte ist vielleicht noch hier. Mhm. Auf der Insel. Oh nein. Das ist unheimlich. Lasst uns wieder zurück aufs Festland gehen, ja? Aber wir haben die Insel doch abgesucht und niemanden entdeckt. Vielleicht hat er sich versteckt. In der Ruine. Und wir haben ihn nur nicht gesehen. Timmy wittert etwas. Bestimmt den Unbekannten. Timmy! Wie von der Tarantel gestochen, rannte Timmy Richtung Ufer. Die Freunde folgten ihm. Wo will er denn hin? Er hat irgendwas gewittert. Aber hier ist nichts. Wo oh, die Felsen und das Meer? Was ist denn da, Timmy? Was riechst du? Da muss etwas sein. Hinter den Felsen. Okay. Hey. Warte, ich guck mal. Und? Ich kann nichts sehen. Ich will weg hier. Irgendwas stimmt nicht. Er hat recht. Aber außerdem regnet es bald. Wir sollten zurückgehen. Was auch immer Timmy gewittert hat. So finden wir es nicht. Mal, dann los. Gehen wir zurück, bevor ja. wir nass werden. Ja. Die fünf Freunde rannten durch den Geheimgang zurück zum Festland. Als sie durch das Gestrüpp am Eingang ins Freie traten, erwartete sie eine Überraschung. In einiger Entfernung stand nämlich ein alter Bekannter und winkte ihnen zu. Hey! Hallo! Ach, hey. Ha? Mr. Mallory, sag los, ihr kennt ihn. Ja, wir haben Mr. Mallory gestern im Zug kennengelernt, genau. Und wieso ist er ausgerechnet hier in den Dünen? Na, seid ihr gut angekommen bei eurer Cousine? Äh, ja, Mr. Mallory. Und wer bist du? Was machen sie hier? Ich gehe spazieren. Ist das verboten? Aber nein, natürlich nicht. Außerdem habe ich mir den Baum angesehen, von dem Ann erzählt hat. Der sieht wirklich gruselig aus. Äh, Ann hat Ihnen von dem Baum erzählt? Mr. Mallory liebt Bäume. Bäume und Schlösser. Sag mal, die Ruine da drüben auf der Insel. Wem gehört die? Die Insel gehört mir. Ach, echt? Mit allem Drum und Dran, inklusive Ruine? Warum fragen Sie? Weil man daraus eine prima Touristenattraktion machen könnte. Wie bitte? Äh, äh. Mit Hotel und so. Das könnte man in die Ruine hineinbauen. Ein echt englisches Spukschloss. Die Touristen würden in Scharen kommen. Äh, das tun sie definitiv nicht, denn die Insel gehört mir. Ja. Und hast du mal daran gedacht, sie zu verkaufen? Meine Insel? Niemals! Die Felseninsel ist Georges Ein und Alles. Ja, okay. Aber ist doch schade, wenn so etwas Tolles ungenutzt bleibt. Wir nutzen die Insel. So sieht's aus. Ich meine doch als Touristenattraktion. Ein paar Kids brauchen doch keine komplette Insel, bloß um Räuber und Gendarm zu spielen. Was wir auf der Insel machen, ist unsere Sache. Und der Zutritt ist verboten. Abgesehen davon ist die Insel als Touristenattraktion ungeeignet. Drumherum sind schroffe Felsen, da kann man mit dem Boot nicht einfach anlegen. Die Felsen könnte man sprengen. Wagen Sie es nicht! Ist ja gut. Beruhige dich wieder. Eure Cousine ist aber mächtig in Fahrt. Sie mag es eben nicht, wenn man ihre Insel beschädigen will. Ja, zu Recht. Na dann, also falls du es dir anders überlegst. Ich wohne auf dem Campingplatz, Bungalow 17, direkt am Wald. Du bist jederzeit zum Verkaufsgespräch willkommen. Das wird nicht passieren! Ja, man soll nie, nie sagen. <lacht> Macht's gut, Kinder. Ich gehe jetzt in den Ort einen Kaffee trinken. Wir sehen uns. Was war das denn? Oh, bitte, George, ich kann das erklären. Wieso hast du diesen Mallory vom Baum erzählt? Fast, hätte er uns beim Rauskommen gesehen. Dann bräuchte er kein Boot mehr, um auf die Insel zu kommen. Dann könnte er nämlich zu Fuß gehen. Ich habe ihm nichts vom Geheimgang erzählt. George, ehrlich nicht. Und den Baum habe ich nur erwähnt, weil Mr. Mallory sagte, dass er Bäume so liebt. Nur deshalb ist es mir rausgerutscht. Und hast auch gleich von der Insel erzählt. Und was für ein prima Ort das wäre, um ein Spukhotel zu bauen. Das hat er nicht. Nee. Ehrlich nicht. Ach, wer's glaubt. Ich schwöre, dass sie den Geheimgang nicht erwähnt hat. Und, und auch sonst nichts. Nur den Baum. Das war alles. Du musst dir wirklich keine Sorgen machen, George. Mr. Mallory ist ein netter Typ. Mhm. Der hat gemerkt, wie wichtig dir die Insel ist. Der fährt da nicht hin. Dick hat recht. Von Mr. Mallory droht keine Gefahr. Mhm. Timmy sieht das ganz anders, nicht wahr? Er hat diesen Mallory gleich angeknurrt. So nett kann er nun auch nicht sein. Er ist offen und direkt. Deshalb hat er auch gleich von seiner Idee mit dem Hotel erzählt. Aber nachdem du ihm eine Abfuhr erteilt hast, hat er sie bestimmt schon wieder vergessen. Es tut mir echt leid, George. Meinst du, du kannst mir noch mal verzeihen? Na ja, klar. Ich war nur einfach echt geschockt, weißt du? Aber jetzt, jetzt ist alles wieder gut. Na, ein Glück. Danke, George. Echt klasse von dir. Ehrensache. Hey, wisst ihr was? Um uns alle wieder zu beruhigen, gehen wir ein Eis essen. Yeah. Ah, äh Hast du denn Geld dabei? Dad hat uns fünf Pfund gegeben. Schon vergessen? Die geben wir jetzt aus. So. Oh ja, prima Idee. <lacht> Auf die Freundschaft. Oh nein, ausgerechnet jetzt fängt es an zu regnen. Oh Mann, das gibt es doch nicht. Also essen wir kein Eis. Das müssen wir wohl verschieben. Wir sollten lieber zusehen, dass wir so schnell wie möglich... Oh nein, es geht schon los. Oh, bloß weg, hier. Schnell, wir total nass sind. Ja. Mal los. Oh Mann. Natürlich wurden sie trotzdem klitschnass, aber dafür vergaßen sie auch schnell wieder den Ärger, den Mr. Mallory kurzzeitig zwischen ihnen entfacht hatte. Am nächsten Morgen schien die Sonne wieder und die Luft roch herrlich frisch. Dick und Anne radelten nach Kirin, um Brötchen zu kaufen. Als sie anhielten und ihre Räder anschlossen, sahen sie, wie gerade jemand die Metzgerei ein paar Läden weiter verließ. Jemand, den sie kannten. Hey, das ist doch Mr. Mallory. Sollen wir schnell Hallo sagen? Lieber nicht. Nachher fragt er uns wieder über die Felseninsel aus und wenn George das mitbekommt, dann flippt sie aus. Siehst du die beiden Tüten, die er trägt? Scheint ganz schön schwer zu sein. Ob das alles Fleisch ist? So viel kann einer alleine doch gar nicht essen. Hm. Er hängt sie ans Moped und sieht sich um. Als würde er checken, ob ihm jemand folgt. Ach, tschu! Gesundheit. Ich glaube, ich habe mich erkältet. Gestern im Regen. Tschu! Los, komm! Wohin? Wir folgen Mr. Mallory. Mal sehen, was er mit dem Fleisch vorhat. Und die Brötchen? Holen wir später. Komm jetzt! Ja. Mit ihren Rädern folgten die beiden Mr. Mallory, der noch weitere Einkäufe tätigte. Unter anderem in einem Baumarkt. Immer wieder sah er sich dabei nervös um. Grund genug für Dick und Anne, Mr. Mallory bis zum Campingplatz zu folgen. Und wenn uns Sie jemand sieht? Mr. Mallory hat gesagt, sein Wagen steht direkt am Wald. Da sieht uns niemand. Stellen wir die Räder ab. So. Außerdem ist das ganz schön auffällig, findest du nicht? Wieso mietet Mr. Mallory ausgerechnet so einen abgelegenen Campingwagen? Vielleicht war es der Einzige, der noch frei war. Oder er hat etwas zu verbergen. Aber er ist doch so nett. Das kann Tarnung sein. Da ist der Wagen. Lass uns mal näher ran. Der ist total gut drauf. Hier ist ein Fenster. Da kann ich reingucken. Und? Was siehst du? Er hat die Tüten auf den Tisch gestellt und packt sie aus. Sie sind wirklich voll Fleisch. Jetzt packt er die übrigen Tüten aus. Das sind Seile. Seile? Ja, eine ganze Tüte voll. Fingerdick. Fleisch und Seile. Was will er denn damit? Er misst das Seil ab. Eine Armlänge. Und schneidet es ab. Jetzt misst er das nächste Seil ab. Wieder eine Armlänge. Anne. Entschuldigung. Was ist denn hier? So ein Mist. Tag, Mr. Mallory. Was macht ihr hier? Wir wollten sie äh, besuchen. Wie bitte? Seid ihr mir etwa gefolgt? Wollt ihr mich ausspionieren? Aber nein. Nein. Hat euch eure Freundin angestachelt? George? Ein Mädchen mit einem jungen Namen. Die mir gleich denken können, dass mit der etwas nicht stimmt. Ach, das verstehen Sie falsch, Mr. Mallory. Und ich dachte, ihr seid nette Kinder. die auch mal einen Spaß verstehen. Wir sind auch nett. Echt? Verschwindet und hört auf, mir nachzuschnüffeln. Auf so etwas stehe ich nicht. Aber Mr. Mallory... Die Beschattung war gründlich schiefgegangen. Zurück im Felsenhaus berichteten Dick und Anne von der missglückten Aktion. Fleisch und Seile? Mhm. Das ist ja merkwürdig. Oh, ich wusste von Anfang an, dass mit dem etwas nicht stimmt. Und mhm. Timmy hat es auch gewittert. Stimmt's? Mhm. Oh, vielleicht gibt es für seine Einkäufe auch eine ganz logische Erklärung. Ich glaube eher, der plant etwas. Irgendwas Verbotenes. Mhm. Sonst bräuchte er sich doch nicht dauernd umzusehen. Und wenn er einfach nur eine Grillparty machen will und hat dazu ein paar Freunde eingeladen? <lacht> und mit den Seilen fesselt er seine Gäste und raubt sie dann aus. Ja, ja. das ist doch, das wäre möglich. Mhm. Wisst ihr was? Wir beschatten ihn. Und wenn er wirklich etwas Kriminelles macht, rufen wir sofort die Polizei. Aber er hat uns schon einmal erwischt. Und wenn er uns nochmal schnappt, kriegen wir bestimmt richtig Ärger. Er hat recht. Mhm. Außerdem müssen wir die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Mr. Mallory doch nichts plant. Jedenfalls nichts Ungesetzliches. Ihn noch einmal auf dem Campingplatz zu beobachten, ist deshalb zu gefährlich. Hm. Dann versuchen wir eben auf andere Weise herauszufinden, was er mit seinen Einkäufen vorhat. Und wie? Wir fragen beim Metzger und im Baumarkt nach. So hm. viele Seile und Fleisch, das fanden bestimmt noch andere komisch. Hm. Vielleicht hat dieser Mr. Mallory etwas ausgeplaudert. Die sagen uns doch nichts. Da könnte schließlich jeder kommen und nachfragen, oder? Hm. Naja, wir müssen es eben geschickt anstellen. Das dürfte uns doch nicht schwerfallen, oder? Guten Tag. Hallo George. Na, ist dein Besuch endlich da? Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Sicher wollt ihr wieder grillen, was? Wir wollen kein Fleisch kaufen, sondern etwas fragen. Ja, wir machen nämlich eine Umfrage von der Schule aus. Mhm. Genau. <lacht> Und was für eine Umfrage ist das? Wir sollen herausfinden, wie viel Fleisch ein Kunde durchschnittlich kauft. Pro Einkauf. Naja, das ist unterschiedlich. Einige kaufen gleich für die ganze Woche ein, andere nur etwas Wurst. Fleischwurst? Auch Oh, die oh. sieht aber auch wirklich lecker aus. Ja. Äh, und äh, kommt es auch vor, dass jemand extrem viel Fleisch kauft? Äh, mehr als für eine Woche? Quasi so viel, dass selbst Sie sich fragen, was will der nur mit so viel Fleisch? Ja, das kommt auch mal vor. Oft? Jeden Tag? Zum Beispiel heute? Heute? Ja, heute war tatsächlich jemand hier, der viel Fleisch gekauft hat. Zwei Tüten voll. Ach. Und wozu? Oh, das weiß ich nicht. Hat er das nicht gesagt? Nein. Oh. Vielleicht will er Freunde zum Grillen einladen. Das glaube ich kaum. Das waren nämlich keine Koteletts, sondern ausschließlich Reste. Mit Knochen und Sehnen drin. So etwas ist normalerweise kein Mensch. Ach was. Oh. Das habe ich ihm auch gesagt. Aber er meinte, das wäre egal. Hauptsache, es ist viel und billig. Er hat nur Billigfleisch gekauft? Ja, Keine Fleischwurst? Nein, äh, möchtest du vielleicht eine Scheibe? Oh, naja. Hey, ähm. Während Dick seine Fleischwurst verputzte, gingen die fünf Freunde zum Baumarkt, wo sie von einem Verkäufer ebenfalls eine überraschende Auskunft bekamen. Für sein Boot? Das hat er behauptet, obwohl ich ihm gesagt habe, dass das Seil dafür zu dünn ist. Aber er meint, das wäre schon okay. Ach, komisch. War's das? Ja. Danke sehr. Ja, danke. Na dann. Viel Erfolg für eure Umfrage. Dankeschön. Wozu kauft Mr. Mallory Seile für ein Boot? Naja, ist doch klar, weil er zur Felseninsel will. Aber das hast du ihm doch verboten. Das ist ihm doch egal. Ich wette, er plant seinen Hotelbau viel konkreter, als wir glauben. Sicher hat er schon ein Boot gechartert. Und vermutlich war er auch schon auf der Insel. Und hat es uns nur nicht gesagt. Vielleicht steckt er sogar hinter dem mysteriösen Licht, das den Busch in Brand gesetzt hat. Aber was genau plant Mr. Mallory? Wozu braucht er Fleisch, wenn er ein Hotel bauen will? Na, das finden wir heraus. Es ist viel zu gefährlich, noch einmal auf den Campingplatz zu gehen. Das müssen wir auch nicht. Wenn er wirklich zur Insel will, werden wir ihn dort erwarten. Vorher stand aber noch das Mittagessen auf dem Plan. Als die fünf Freunde zum Felsenhaus kamen, war Onkel Quentin gerade mit zwei Männern in ein Gespräch vertieft. Da kommen die Abenteurer ja. Ah, Onkel Quentin. Hallo. Guten Tag. Mr. Francis und sein Kameramann David. Guten Tag. <lacht> Guten Tag. Guten Tag. Sind vom Fernsehen. Ja, von der BBC. Echt? Cool. Fernsehen hier in Kirin? Wow. Ach, das ist ja toll. <lacht> Wir drehen eine neue Serie. Über ungeklärte Phänomene. So etwas wie UFOs und Loch Ness? Du hast es erfasst. Aber hier in gibt es doch gar keine ungeklärten Phänomene. habe ich auch erst gedacht. Aber dann ist mir euer Licht eingefallen. Äh, welches Licht? Ja, Ihr habt beim Frühstück doch darüber gesprochen. Ein Licht, das vom Himmel gefallen ist. Du hast es gesehen, oder Dick? Also, das, ähm, das, das, das war aber gar kein ungeklärtes Phänomen. Ach nein. Was war es denn dann? Ähm, keine Ahnung. Wie sah es aus? Erzähl doch mal. Das war hm. ziemlich hell. Wie ein, ähm, wie ein Leuchtsignal oder so. Ja, vermutlich war es nur ein Leuchtsignal. Aber wissen tut ihr er das nicht sicher. Es könnte also auch ein UFO gewesen sein. Also, wir glauben, es war ein Meteorit. Das wäre doch was, oder, Boss? Und wo genau ist der runtergegangen? In der Nähe von New Haven. Und wo ist das? Die Küste hoch. Ein gutes Stück. Wie kommen wir dahin? Noch einfach mit dem Auto die Küstenstraße Richtung Osten. <lacht> Danke für die Auskunft. Vielleicht haben wir Glück. Und es war doch ein UFO. <lacht> ja, äh, Wiedersehen. Äh, äh, Wiedersehen. Ja. Hm. Alles okay? Ja, äh, mir ist bloß ein bisschen warm geworden. Mhm. Komisch. Mir ist eher kalt. Aber hattet ihr nicht gesagt, das Licht wäre im Meer runtergegangen? In der Nähe der Felseninsel? Äh, das dachten äh. wir erst. Aber wir haben uns geirrt. Genau. Aha. Ja, na, na dann. Puh, das war gerade noch mal gut gegangen. Denn noch mehr Neugieriger auf der Insel hätte George nicht verkraftet. Nach dem Mittagessen machten sich die fünf Freunde auf den Weg. Und nahmen den Geheimgang. Und wenn Mr. Mallory nicht kommt? Ich meine, wie lange wollen wir denn auf ihn warten? Er kommt, das spüre ich. Ja, aber wenn nicht. Vielleicht irren wir uns auch und er war noch gar nicht auf der Insel. Ja, Dick und Anne haben recht. Wir sollten uns überlegen, wie lange wir dort warten wollen. Weil war das Wetter immer schlechter wird. Still! Was ist denn? Hast du etwas gehört? Ich weiß nicht. Psst. Also, ich höre nichts. Wahrscheinlich hat sich bloß irgendwo ein Stein gelockert. Da! Ja, jetzt höre ich es auch. Was ist das? das hört sich an wie Füße viele kleine Füße. Dann war gestern doch jemand auf der Insel und hatte sich bloß versteckt. Ich hab Angst. Wer kann das sein? Timmy! Der hier. Wir müssen weg. Raus aus dem Geheimgang. Und nicht ohne Timmy. Gib mir die Taschenlampe. Hier. Seht ihr das? Leuchtende Augen. Sie glühen wie Kohlen. Und kommen immer näher. Wo ist denn der Hund her? Ach, wer war das? Es hört sich an wie Mr. Mallory! Das sind ja Belpen. Oh, Die sind ja niedlich! Und so klein! Ach, wie süß die Knäffen. Du dachtest bestimmt, wir werden jetzt von kleinen grünen Männchen entführt. Stimmst du? Ah, sehr witzig! Was macht ihr hier? Die Frage ist wohl eher, was Sie hier machen. Es geht euch gar nichts an! Ich so. denke schon! Schließlich kommen Sie von der Felseninsel und ich habe Ihnen gesagt, dass das meine Insel ist. Ja, so sieht's aus. Ist ja gut, ist ja gut, alles wird gut. Woher wissen Sie von diesem Gang? Ich habe euch beobachtet, als ihr aus dem Busch gekommen seid. Nachdem ihr weg wart, habe ich mir das Meer angesehen und den Gang entdeckt. Aha. Was haben Sie auf der Insel gemacht? Nein, jetzt seid ihr dran. Ihr spioniert mir nach und ich will wissen, warum. Moment. Wir spionieren Ihnen nicht nach. Genau. Wir haben uns nur gewundert, was Sie mit dem Fleisch und den Seilen vorhaben. Ja. Und wo kommen die Welpen her? Schluss jetzt, ich sage gar nichts mehr. Wo, wo wollen Sie denn hin? Meine Sache, und ich rate euch, bleibt mir vom Leib. Sonst zeige ich euch wegen Belästigung an. Das hatte gesessen. Und Mr. Mallory, der im Zug noch so nett gewesen war, zeigte sich plötzlich von einer ganz anderen Seite. Die fünf Freunde fragten sich, warum. Na, ist doch klar, der Typ hat Dreck am Stecken und vermutlich hat es etwas mit den Welpen zu tun. Wo kommen die überhaupt her? Vermutlich von der Felseninsel. Mr. Mallory hat die Seile gekauft, um daraus Hundelein zu machen. Und dann hat er die Welpen geholt. Aber wie kommen die auf die Insel? Gute Frage. Vielleicht war das auch der Grund, warum Timmy gestern so gebellt hat, als wir die Insel abgesucht haben. Du meinst, er hatte die Welpen da schon gerochen? Hm, das könnte sein. Aber wo waren sie? Wir haben alles gründlich abgesucht. Offenbar nicht gründlich genug. Ich schlage vor, wir suchen noch einmal. Besonders an der Stelle, an der Timmy so aufgeregt war. Und was machen wir mit Mr. Mallory? Wenn er die Welpen von der Insel geholt hat, – Stellt sich doch als nächstes die Frage, was er mit ihnen vorhat. – Ja, stimmt. – Genau, du hast recht. – Vielleicht will er sie verkaufen. – Ich schlage vor, wir teilen uns auf. George und Dick suchen die Insel ab. Machen wir. Er und ich folgen Mr. Mallory. – Aber er hat sagt, dann ruft er die Polizei. Ja, – Wir müssen halt vorsichtig sein. Es ist unsere einzige Chance, herauszufinden, was er mit den Welpen vorhat. – Und wie sie auf die Insel gekommen sind. – Genau. – Meint, es hat etwas mit dem Licht zu tun? Möglich, auch wenn ich keine Idee habe, wie das zusammenhängt. Oh. Die fünf Freunde trennten sich und obwohl Anne ein mulmiges Gefühl hatte, nahmen Julian und sie Mr. Mallorys Spur auf. Der war inzwischen zum Campingplatz zurückgefahren und versorgte die Welpen. Wie Julian und Anne aus ihrem Versteck hinter dem Campingwagen hören konnten. Ja, ist ja gut. Ich habe genug Fleisch für euch alle. So. Ha, na bitte. Jetzt muss ich euch kurz alleine lassen. Also macht keinen Blödsinn, ja? Ich bin gleich zurück. Er kommt raus. Hoffentlich fährt er nicht mit dem Moped weg. Da hätten wir mit den Rädern keine Chance. Puh, Glück gehabt. Er geht zu Fuß. Okay, dann hinterher. Er geht zur Rezeption. Vielleicht will er sich abmelden. Jetzt hat er ja, was er wollte. Meinst du, er ist überhaupt nur wegen der Welten nach Kirin gekommen? Kann ich mir nicht vorstellen. Sein Verhalten hat sich ja erst hier geändert. Und ich glaube auch nicht, dass er schon vorher von der Felseninsel und dem Geheimgang wusste. Er bleibt stehen. Jetzt geht er auf die Telefonzelle zu. Der Telefonier? Aha. Wir müssen näher ran, um zu hören, was er sagt. Ja, ich nochmal. Ich habe sie jetzt. Vier Stück. Allerfeinste Ware. Spricht er etwa von den Welpen? Das ist doch aber keine Ware. Also ehrlich. Und ich kann auch mehr besorgen. Ein Dutzend vielleicht. Aber nur, wenn es schnell geht. Die Verbrecher sind mir nämlich dicht auf den Fersen. Er nennt uns Verbrecher? Oh, so eine Unverschämtheit. Haben Sie das Geld? War ja klar. Es geht um Geld. Und die armen Welpen müssen es ausbaden. Wir müssen was tun. Ja, aber was? Dann also morgen früh. Ich rufe um 8 Uhr an und gebe Ihnen den Treffpunkt durch. Bis dann. Er geht zurück. Wir müssen ihm nach. Ja, lass ihn erst hinter der Ecke verschwinden. Dann sprinten wir hinterher. Und los. <lacht> In der Zwischenzeit suchten George und Dick noch einmal die Felseninsel ab, entdeckten aber keine neuen Hinweise. Als sie die Stelle an den Felsen erreichten, an der Timmy tags zuvor gebellt hatte, schlug er erneut an. Timmy wittert schon wieder etwas. Aber, aber das ist nicht zu sehen. Sieh doch, da! Ein kleiner Hund! Ja! Im Wasser. Timmy! Er springt ins Meer. Oh, er will den Welpen retten. Oh nein. Aber die Strömung ist viel zu stark. Oh, oh Timmy! Oh Timmy! Er packt den Welpen im Nacken. Hier, oh, Hierher, Timmy! Das schaffst du! Na los! Ich, ich helfe ihm. George! Oh. Halt meine Hand! Ja! Du abrutschst, dann landest du im Wasser. Ich rutsch aber nicht ab. Ich ja. ah. Gut gemacht, Tim. Ach. Ach, der kleine zittert. Das war ja auch total gefährlich zwischen den Wellen als kleiner Hund. Mhm. Wie ist er nur dort hingekommen? Oh ich habe etwas gesehen hinter dem Felsen. Gesehen? Was denn? Wenn ich dir das sage, dann hältst du mich für verrückt. Währenddessen hatten Julian und Anne Mr. Mallory aus den Augen verloren. So schnell sie konnten, rannten sie über den Campingplatz. Wo ist der hin? Ich weiß es nicht. Aber eben war er doch noch da. Meinst du, Mr. Mary hat etwas gemerkt? Keine Ahnung. Vielleicht hat er einen anderen Weg genommen. Du meinst, er ist abgebogen und wir haben es nicht bemerkt? Ja, möglich. Ja, gehen wir zurück und... Ah! Hab ich euch! In der Zwischenzeit hatte George dick von ihrer Entdeckung erzählt. Dick traute seinen Ohren kaum. Denn so etwas hatte er im Traum nicht erwartet. Äh, äh, ein U-Boot? Ja, so sah es jedenfalls aus. Es ist hinter dem großen Felsen. Äh, deshalb kann man es von hier nicht sehen. Ja, aber wieso fahren Welten mit einem U-Boot durchs Meer? Oh, da kommt ein Motorboot. Hierher? Das ist doch viel zu gefährlich. Nichts, Hey! Vorsicht! Die Klippen sind extrem gefährlich! Oh, das sind die Filmleute! Hier, fangt das Seil! es. Ich helfe dir! Danke. Wir machen das hier am Felsenfest! Okay! Ganz schön gefährlich, mit dem Boot hier zu landen. Hat man Ihnen das nicht gesagt? Gegenfrage! Ihr habt doch behauptet, das Licht wäre in der Nähe von New Haven runtergegangen. Ja, stimmt. Der Bootsverleiher hat aber etwas ganz anderes erzählt. Der hat das Licht nämlich auch gesehen. Und meinte, es wäre hier, auf dieser Insel runtergekommen. Mhm. Na, dann haben wir uns wohl geirrt. Geirrt. Die Richtung ist eine komplett andere. Sowas kann passieren. Ich glaube eher... Ihr habt absichtlich gelogen. Stehen bleiben! Halt den Hund zurück! Und wenn nicht? Sie sind doch nie und nimmer vom Fernsehen! Wer sind Sie und was wollen Sie hier? Die wollen die Welpen! Mr. Mallory? Was geht denn hier? Dick! George! Entschuldigen, oh, Anne! Geht's euch gut? Ja, alles okay. Wie kommt ihr denn hierher? Mr. Mallory hat uns auf dem Campingplatz geschnappt, nachdem wir ihn belauscht hatten. Er will die Hundewelpen verkaufen. Oh, wie gemein. Ich habe die Welpen gefunden und sie gehören niemandem. Also bin ich jetzt ihr Besitzer und kann mit ihnen tun und lassen, was ich will. Und Sie wollen sie verkaufen? Genau. Ich habe ihn nämlich schlau gemacht in der Stadtbibliothek. Das sind keine normalen Welpen, sondern ganz besondere. Eine extrem seltene Rasse. Wenn man die verkauft, bekommt man dafür eine schöne Stange Geld. Sie sind gemein. Ich bin Geschäftsmann. Wo kommen die Welpen aus dem U-Boot? Allerdings. Und da sind noch mehr drin. Na, dann gehören die Welpen mir. Wie bitte? Das U-Boot ist an den Felsen der Insel gestrandet. Die Insel gehört mir. Also gehört das U-Boot ebenfalls mir. Und die Welpen natürlich auch. Blödsinn. Das wird die Polizei entscheiden. Die werde ich nämlich jetzt alarmieren. Das lässt du mal schön bleiben. Er hat eine Waffe. Vorsicht! Oh nein! Ich habe Angst. Und Sie wollen vom Fernsehen sein? Da lachen ja die Hühner. <lacht> Das war bloß Tarnung. Weil Sie in Wahrheit Verbrecher sind. Wir sind Schmuggler. Und solange man uns nicht in die Quere kommt, passiert auch niemandem etwas. Und was schmuggeln Sie? Na, was wohl? Hundewelpen natürlich. Dann gehört das U-Boot Ihnen? Ja, in der Tat. Das Ding ist Marke Eigenbau ferngesteuert. <lacht> Und damit haben wir die Viecher von Frankreich nach England geschmuggelt. Aha. Leider gab es kurz vor dem Ziel diesen Sturm und wir verloren den Funkkontakt. Deshalb haben wir nach dem U-Boot gesucht Aha. und uns als Fernsehteam ausgegeben. Und das Leuchtsignal? War eine Leuchtrakete. Die haben wir als Sicherung eingebaut, falls der Sender an Bord ausfällt. Denn ohne Sender lässt sich das U-Boot nicht orten. Deshalb haben Sie nach etwas Auffälligem gefragt. Schlau erkannt Kleiner. George ist ein Mädchen. Ha, wen juckt's? Was haben Sie jetzt vor? Wir machen das U-Boot wieder flott. Dazu muss jemand reinkrabbeln und es manuell aufs Meer lenken. Das Wasser ist aber mächtig aufgewühlt, Boss. Das kann ganz schön gefährlich werden. Das sehe ich doch auch. Du, du steuerst das U-Boot aufs Meer. Was? Ä äh, wie bitte? Das ist doch Wahnsinn. Unmöglich. Du hast selbst gesagt, die Insel gehört dir. Also kennst du sie bestimmt wie deine Westentasche. Damit bist du die ideale Besatzung für unser Mini-U-Boot. Aber ich, ich weiß doch gar nicht, wie man so etwas steuert. Das erklärte David. So schwer ist das nicht. Ich protestiere. Sie können kein Kind in diesem Sturm rausjagen. Mund halten. Ich bestimme hier. Und ich sage, das Mädchen geht ins Boot. Nachdem der Schmuggler George erklärt hatte, wie sie das Boot in Gang und dann per Hand aus den Felsen steuern konnte, kletterte sie über die Steine und stieg durch die Luke ins Innere. Dort erwartete sie eine ziemliche Überraschung. Was ist denn hier los? Ja, hallo! Ihr seid aufgeregt. Ihr habt bestimmt Hunger und Durst, was? Oh, diese bösen Schmuggler schippern euch über das Meer und wollen euch einfach verkaufen. Das lasse ich aber nicht zu. Ich habe auch schon eine Idee. Oh, ist ja gut, ihr Süßen. Ich helfe euch ja. Aber dafür müsst ihr mich mal ein bisschen. Oh, nicht mein Gesicht ablecken. Oh, nicht in die Augen, sonst sehe ich nichts mehr. Ist ja gut. Also, das hier ist der Anlasser. Okay, war klar, hat dieser David gesagt. Die Batterie ist leer, also muss ich auf Reservebatterie umschalten. Aber wo war das nochmal? Ah, hier. Ach, es funktioniert! Das ist ja super! Da freut ihr euch! Auf. Okay. Und jetzt langsam im Rückwärtsgang Gas geben, damit das Boot. Es hat geklappt! Das Boot ist frei! Dann kommen wir jetzt zu meinem Teil des Plans. Die anderen beobachteten das Manöver von der Insel aus. Und Francis war hocherfreut. Ja, das Boot ist frei. Ja, aber es fährt weg. Das Mädchen lenkt das Boot auf die offene See. Du hast recht. Hey, was machst du da? Ich glaube, die hat uns ausgetrickst, Boss. Äh. Richtig so. Bravo, George. <lacht> Na, warte. Dir wird das Lachen noch vergehen. Was machst du, Boss? Ich schieße auf das U-Boot. Aber dann verletzt du sie vielleicht. Und die Welpen auch. Genau. Wenn sich die Kleine nicht an unsere Abmachung hält, bleibt mir keine Wahl. Entkommen lass ich sie auf keinen Fall. Das können sie nicht machen. Timmy! Oh, hey, was? Pfeift den Hund zurück! Herr mit der Waffe! Timmy! Oh nein, jetzt hat Mr. Mallory die Pistole. Allerdings. Holt meine Tasche. Da sind die Seile drin. Also gut. Hier sind die Seile. Und mit denen fesselt ihr jetzt die beiden Halunken. Was? Das könnt ihr doch nicht machen. Doch, das können wir. Los, Hen, Dick. Ja, geht klar. Das hörst du bereuen. Das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich nicht längst die Polizei alarmiert habe. Was müsst ihr jetzt machen, während ich die Schurken bewache. Sie wollen die Welpen nicht mehr verkaufen? Nein, ich will, dass dieser Spuk ein Ende hat. Na endlich! Bravo, Mr. Mallory! Über das Funkgerät verständigten die von Freunde die Polizei in Karen, die mit einem Boot zur Insel kam und alle zurück an Land brachte. Francis und sein Kumpel wurden festgenommen und würden für eine lange Zeit hinter Gittern verschwinden. Chester kam mit einer Verwarnung davon. Schließlich hatte er letzten Endes nichts Verbotenes getan, außer die Welpen mit auf den Campingplatz zu nehmen. Aber weil er seine Tat bereute und die Schurken in Schach hielt, drückte die Polizei ein Auge zu. Habe ich euch zu verdanken. Hä? Wieso denn? Na, wenn ihr mir nicht auf die Füße getreten wärt mit eurem Nachspionieren, dann hätte ich das mit den Welpen durchgezogen. Ich hatte ja schon einen Käufer und habe nur noch das Geld gesehen. Aber das war falsch. Das habe ich jetzt kapiert. Besser später als nie. Du sagst es. Ihr seid mir also nicht mehr böse, weil ich so grantig zu euch war? Aber nein! Jetzt wissen wir ja, warum sie sich plötzlich so anders verhalten haben. Und dass sie es nicht böse meint. Alles wieder gut. Da bin ich ja beruhigt. Und noch etwas. Vom Geheimgang werde ich niemandem etwas sagen. Das verspreche ich euch. Danke, Mr. Mallory. Und äh, Das ist gut. Wo geht's jetzt hin? Erst einmal nach London. Und dann, die Welt ist groß und hält viele Abenteuer bereit. Ich lasse mich überraschen. Tschüss, Kinder. Ähm, äh, tschüss, Klar. Mr. Mallory. Machen Sie gut. Viel Spaß noch. Gute Reise. Er los. Und schon ist er weg. Und wir können endlich in die Ferien starten. Aber da irrte sich Anne. Denn als die fünf Freunde zurück zum Felsenhaus kamen, erwartete sie bereits die Polizei. Constable Billings hatte seine Mühe, die Welpen an den Hundeleinen zu zähmen. Was ist denn jetzt los? Werden wir etwa verhaftet? Vielleicht, weil wir auf dem Campingplatz spioniert haben. Deshalb wird man noch nicht verhaftet. Oh, seht doch mal die Welpen. Die sind so süß. Oh. Ja. Oh Hallo Kinder. Gut, dass ihr kommt. Constable Billings hat eine Bitte. Eine Bitte? Oh. Ja, die Welpen aus dem U-Boot werden dem Tierheim übergeben, aber die können die Hunde erst morgen abholen. In der Polizeistation können sie aber nicht bleiben. Schließlich müssen wir Verbrecher jagen. Da können wir nicht auf kleine Hunde aufpassen. Sicher, natürlich. Das versteht sich doch von selbst. Und deshalb dachte ich, die Welpen könnten über Nacht vielleicht hierbleiben. Platz ist ja genug. Und Mr. Kieran ist einverstanden. Sofern ihr euch um die Welpen kümmert. Ihr kennt euch ja mit hinten aus. Schließlich habt ihr Timmy. Ja, gerne. <lacht> Und Timmy kann uns beim Welpensitten helfen, nicht wahr, Timmy? Wo ist der eigentlich? Da, da hinten rennt er. Ein Welpe ist abgehauen. Es taps direkt auf die Straße zu. Vorsicht, das Auto! Oh nein! Oh, oh, Timmy hat den Welpen gerettet! <lacht> ja! <lacht> Hurra! Seht, wie vorsichtig er den kleinen zurückträgt. Ja. hast du fein gemacht, Timmy. <lacht> ich sehe schon, die Welpen sind bei euch in guten Händen.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 Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie. mir. Nur. Das war ein Hörspiel von Europa Buch Christian Geilus. Redaktion Hilla Fitzen Produktion und Regie Heike Dine Körting Geräusche Wanda Osten Musik. Tonstudio Europa. Es sprachen Lutz Mackenzie, Ivo Möller, Jannik Endemann, Theresa Unterberg, Alexander Garcia, Gordon Piedesack, Maut Ackermann, Janis Zaurins, Wolfgang Berger, Dean Körzdörfer, Bruno Apitz, Daniel Welbert, Werner Wilkening, Tetje Mierendorf und Timmy der Hund. Weitere Infos unter www. 5-freunde.de